A Nem Számozott Vértanú A történetnek a valósághoz szinte semmi köze, legfejebb érinti azt. Az egész a fantázia szüleménye, csak a háttéresemények valósak, és egy-két név. Tudatában vagyok, hogy abban a hadseregben, de másban sem lehet hasonló kiállgásig ilyen könnyű szerrel eljutni. Mintha semmi sem történt volna, egy hátraarc és négyszögből a fejlődés parancs után korgó gyomorral siettek reggelizni. Ilyen furcsa félháborús helyzetekben keveset alszik a katona, legalább egyen. Ludwig Hopterman közlegényét vágykedve a többiekkel ellentétben talán örökre elment. Csendes háborgón, nyugodt dühösséggel lépdelt a többiek között. Hogy megmentsék a kurdavastól, jobbról és balról is oldalba bökték, amikor menetelés helyett lődörgésbe fogott. Ám hogy maguk is valami csendes veszőfutású kitöntetés jutalmazottjaival ne váljanak, mikor fegyverét leeresztette jobb kezébe, és azt földön kezdte húzni maga mellett, már meg sem próbáltak érezni. Az a mérhetetlen szemtelenség és kifelé lelki nyugalom csak katonai álca volt. Láttak halált bőségesen, csatafélékben, és így négyszögben is, golyóbistól, meg hóhérok keze alól. Ám az mégis egyedi volt. Ludvig, négy év szolgálata után, ha lehet ilyet mondani, közel állt az opsithoz. Megszokta, ha kell, a társát ütiveri parancsóra, és gondolkodás nélkül végrehajt mindent, rezenésnyi ellenvetés nélkül. Akár csak ezen a hajnalon. Különben iszonyatos a büntetés. Ha valamit nagyon jól csináltak, azért jutalom járt. Ez abból állt, hogy csekélyebb, lombozatú, nyugodtabb büntetést kaptak. Bár olyan igazi jutalomra is emlékezett, amikor Gustáv a jobb lábának árán egy csatában gergrűs szerzedest megmentette. A regiment olyat még nem látott, hogy a hajnali négyszög kellős közepén nem akasztottak, nem veszőfuttattak, még csak nem is lőttek főbe senkit. Egészen elképesztő, de az ezredes kezet fogod úsztával. A Káplár trögvest leszerelték, és az opsit kifizetése mellett negyven napi járásra fekvő szülőfalujáig egy szépen faragott mankóval segélyezték. Persze nem ez volt a jutalom, hanem a készfogás. Ezt talán inkább apró figyelmességnek nevezhetjük, hogy megmentsék az egy lábon szögdécseléstől. Katonának persze ki kell azt is bírni, de egy készfogással jutalmazott, talán ennyit megérdemel. Ludvigban sok minden kavargott, a rengeteg négyszög alakzat, melyeknek egy bábúja volt, sosem látott még olyat, mint akkor. Morgolódott magában, vajon miért kellett hentes munkát végezni, kinek jobb és kinek dagasztja nagyobbra melkasát az immáron így is, úgy is megboldogultak irdatlan haláltusája. Senki nem lépett közbe. Hagyták, hogy húzza maga mellett puskáját, gondolták, a váron belül megkapja magáét, amit egy életre nem felejt el. Ha túléli. Befordultak, ő az udvaron oszolj parancsolás után helyben maradt. Előzőleg haptákott vezényeltek, de ő csak halkan dudolászott valamilyen falujában kedves dalocskát. Már mindenki odébb állt, amikor nagy oda odaléptetett, és kardját megemelve meggondolatlanul súhintott. Bár ne tette volna. Ludwigot az a gépezet úgy kiképezte, hogy korának rambója volt. Vitte szuronyával a csapást, és mancsettájába döfve, mire háromig számolhatott volna, födre rántotta a nyavajást. Talppal melkasán megállt, fegyverének szuronyát Ádám csutkájára nehezítette. – Mondsz Szenyláda, te parancsoltad ezt? – Gyászos képű közlegény, csúnya heteket jósolok neked. Szedd odébb a és enyhítek büntetéseden. Ludvig teljes súlyával eresztette a fegyvert Tihi nyakának, és csendes vérbőséggel könnyeden dobta oda. Ha köhögni mersz, kezem is van ám, bár elég súlyos ez a mordáj. Tihi az orrán krákogott, hiszen van, aminek a legnagyobb akarattal sem lehet ellenállni. Felej, te született csömör, így parancsoltad? Eddigre az őrnagy, már a sárossá lett szép fehér egyenruhájában, Fekete felhőket bámulva olvasta le a Ludvig arcára írottakat. Rövid szöveg volt, kétszavas. Nem viccelek. Kérem szépen, mire céloz, közlegény? Arra, te szerény szemét, amit egyenként majd negyed óráig tartott, Állítom sokak, ha ebben a kifelé kifehérített hadseregben nem lenne férfiatlan és büntetendő, nem bírtak volna ellenállni. Többször úgy éreztem, lőnöm kell. Miért kínosztattad agyon őket? Kérem, én csak egy beosztott vagyok, ahogy maga is. Mindenki parancsot teljesít. Ezt parancsolták neked? Igen, kérem. És ki volt az, aki ezt parancsolta? Ki lett volna? A táborszernagy úr. Mondd, te, aki a harcmezőn már halott lennél. Korábban egyáltalán hozzámertél szólni Damjanicshoz. Ugye reszkedtél, amikor összevághattad a csizmádat, hogy sunyin tiszteleghes. Egy alakulatnál szolgáltatok, nem de? Nem értem ezt az egészet. Kérem szépen, nem én hoztam az ítéleteket. Teljesen úgy viselkedik, mintha egy hóhérfélek kegyetlenkedő volnék. Az vagy! Katonáiddal is, de most igazán kimutattad a fogadfehérjét. Mese az, amit előadtál. Egyértelmű, hogy hajnaú könyörtelen halált parancsolt, ám az is, hogy sosem jutott volna el hozzá egy ilyen pocsolyásan mocskos hajnal semmilyen részlete. Csak is úgy, amint te jelented. Mondhatott volna bárki bármit ellened, az parancsszegő, előjáróját sértegető. Kibudjant vérű Ádám csutkája mellett oldalta a nyakán leeresztette a szuronyt, jól végigkarcolva a felső hámréteget, majd megemelte fegyverét, és sújtott egyenesen tihír nagy nyaka felé. Indulattól fuldokolva, szinte tövigvágva a földbe szuronyát. Valamiért senki nem figyelt fel erre a közjátékra, pedig ugyanúgy rohangáltak az udvaron, mint máskor. Egy közlegény és egy tiszt bármely helyzetben csak is gyakorlatot teljesíthet ilyen formában, pélték talán. A menet többi tagja jobbnak látta hallgatni. Felkelhetsz, dagonyázó, itt a lovat kantárja. Szép, pocsolyásfehéren, kocogjodébb. Nem sok volt már az obsitig, de most jóval közelebb hoztam. Legalább nem úgy végzem, ahogy te végezheted volna. Lesz bírósági ítélet, Ceremónia mi egymás. De vajon a te lelki ismereted Megnyugszik-e valaha? Van neked egyáltalán olyanod? Tihi nagy lovára ült, És mielőtt Ludvig bármit tehetett volna, Nyakszírtán vágta kardjával, S a közlegény hanyatt szemrányú tekintettel, Üdvámulva lehelte ki lelkét. Így végzi, aki felettesére emeli fegyverét, hordította világgá a megzavarodott törnagy. Parancsot adott, hogy vigyék a rebellist, aki a lázadó gyalázatosokkal vállalt közösséget, és tüntessék el, mint egy pincében talált, kimúlt patkányt. Vajon ezért a vértanúért mondott -e valaki, akár egy háromszavas foházt is?